Цветята на Ида. Вярваш ли в магията? В фантазията? Летящите риби и танцуващите цветя? О, а трябва! Само ако повярваш, ще успееш да ги видиш. Готов ли си за това? Ще започнем с историята на Ида и танцуващите и цветя. Всичко започнало в градчето Куиксвил, място, на което магията съществува. Играчките, цветята, къщите, дори и мебелите. Всичко тук оживява. Но има една подробност. Само тези, които вярват в магията, могат да го видят. Точно в центъра на Куиксвил, в една голяма къща живеела Ида. Ида била сладко момиченце, което обичало цветята, розите, карамфилите, нарцисите и лалетата. Те били нейните истински приятели, но Ида никога не се усмихвала. Свежият аромат на цветята, блясъка на слънцето, утринната роса, всички се опитвали, но не успявали. Тя разговаряла с цветята си, грижала се добре за тях, поливала ги всеки ден, но въпреки това била тъжна. Ида обичала да рисува, баща и много я обичал, искал красивата му дъщеря да я усмихната. Организирал уроци по рисуване в тяхната къща. Всички млади и талантливи деца от Куиксвилл идвали да изучават изкуство. Сред тях бил и Хенри. Та Хенри бил момче, което вярвало в магията. разговарял с дърветата и храстите. Облаците според него се появявали само за да може да се искате. Никой не вярвал в историите му, но това не спирало Хенри. Един прекрасен ден. Какво рисуваш, Хери? О, радвам се, че попитахте. Погледнете. Какво ти става? Та това е ужасно. Изобщо знаеш ли какво си нарисувал? Да. Ето, това е човек, който виси на бесилото. В ръката си държи сърце, за да покаже на хората, че са безчувствени. Смятам, че това е доста интересно. Интересно ли? Това, момче, е побъркано. Един път каза, че падащата звезда е звезда, която отпътува от небето, за да търси любовта. Това за звездите, вярно ли е? Разбира се, че не. Достатъчно за това сега. Колко пъти съм те молил да спреш да разпространяваш лъжи и хери? С цялото ми уважение към вас, сър. Нали детското въображение е за да се учим? И важните уроци се учат благодарение на тяхната фантазия. Да не би да ме учите как да преподавам, мадам. О, не, а само... Тогава спрете! Но аз не лъжа, знаеш ли, че една красива звезда сама ми го каза. Списълката в ръката на Хенри закима развълнувано, но за съжаление Чери не вярваше в магията и не я видя. Закъсняваме и трябва да започваме с урока. Ами, къде е момичето, което никога не се усмихва? И да. О, не, цветята ми. Не знам какво става с тях. Вижте. Защо все жена? Не се ли научи да се усмихваш? Няма защо да съм усмихната. Погледнете цветята ми. О, о каква е глупост. Разбира се, че изсъхват. Какво? Изсъхват. Означава, че умират. О, леле. По-добре си бях като пиенист. Но така е, в природата. Всичко умира. Сега ги остави и да започваме с урока си за днес. Но Ида нямаше настроение да рисува. Гледаше тъжно своите цветя. Какво ли им сторихте? Да умряха. Как няма едно нещо, което да ме прави щастлива? Какво да направя, за да ви спася? Не го слушай, Ида! Те не са умрели. Просто са се уморили вече да танцуват. Да танцуват ли? Ами да! Не знаеш ли за замъка, който е пред портите на града? Лятната къща на нашия крал. Всички ходят през нощта там и танцуват. Вчера бях в замъка. Там нямаше нито едно цвете, дори и листенце от дърва. Те не остават през деня, защото пазача на замъка не ги харесва. Не им говори и не се грижи за тях. Ходят там, за да танцуват, защото има много място, където да се разпрострат. но много внимават с пазача на замъка, който го обикаля през нощта. Едно цвете винаги стои и пази на вратата, щом чуе стъпките му, казва на останалите танцуващи цветя. И всички се крият, където сварят. Когато пазачът влезе, само усеща мириса на цветята, но не ги вижда. Наистина ли? Да, да! И после след бала всички се разотиват откъдето са дошли и пак чакат да дойде нощта. Я, чакай. Истината ли казваш? Искам да го видя, но не мога да отида в замака през нощта. Какво да направя? Хм, чакай да помисля. Измислих план! Обещаваш ли да повярваш и да, защото планът ни ще проработи и ще видиш танцуващите цветя, само ако обещаеш, че вярваш в това. Хм... Добре. Чудесно! Когато отидеш да си легнеш до вечера, затвори стаята с играчките си! Така няма да могат да излязат. И ще танцуват само в стаята, но не забравяй и да им оставиш достатъчно място, за да се въртят без да се блъскат в мебелите. Знаеш как се танцува по баловете, нали? Хенри, какво за Бога правиш? Показваше ми как танцуват цветята. Танцуващи цветя? Майчице! Как може някой да пълни главата на детето си с такива глупави фантазии? Да не съм чул повече за тези танцуващи цветя! След урока и да бързо се върна в стаята си. О, здравей Софи. Да носи се на спала добре. Съжалявам Софи, но до вечера ще трябва да спиш някъде другаде. Над цветята им трябват повече грижи. Уморени са. И да можеше да се закълне, че видя как лицето на Софи става синя. Но кой би повярвал, че една куко изпитва чувства? В крайна сметка, нали истината е това, в което вярват всички? Не спете се добре, нали? И ако отидете да танцувате, не се проморявайте много. Цветята не отвърнаха на Ида, но тя много добре знаеше, че я чуват. Същата нощ и да не можа да заспи дълго време. Тя си мислеше за всичко, което Хенри беше казала. Затворила бе вратата на стаята си грачките. Не искаше цветята й да избягат. Не искаше да им се случи нещо лошо. Но най-много искаше да ги види как танцуват. И вярваше, че това ще стане. А, моля те, нека види как цветята ми танцуват. Моля те! Най-накрая заспа. М -м, а какво? Какъв е този шум? Сигурно са цветята. Те танцуват. Ще отида да ги видя. И наистина бяха те. Розите, нарцисите, карамфилите, всичките. Каква прекрасна гледка само. Цветята от всички вази в стаята и се въртяха и движеха по пода. Лелията свиреше на пианото. Щом видяха цветята и грачките на Ида не се сдържаха. Нощ в ми. Всичко вървеше добре, докато дългата метла не се разви. Как може така да пълните главата на детето с такива глупави фантазии? Защо? Не виждаш ли как се движа? Аз дори не подозирах, че мога да се движа така и да не можеше да помръдне. Стоеше възхитена и очутена. Гледаше болните си цветя и искаше и те да затанцуват. И тогава се оказва, че не само тя иска това. Хей, вие! Няма ли да танцувате? -хе -хе, не се чувствам добре. Хайде -де. Танцът ще те по-ободри! Койде да. да! потанцуваме, Бренда! Да, да се повеселим, докато още можем! О, цветовете им вече са избледнели! И все пак са щастливи! Колко много можем да научим от светята! И тогава от и да се чу тропане! Коминочистачът отвори шкафа и вътре беше Софи. А! мислех, че никога няма да изляза от там. Толкова е тъмно вътре. Какво става тук? Всички имаме бал. Това е парти. Парти ли? Защо никой не ме е поканил? О, ето аз те каня. Ще танцуваш ли с мен? О, момче... Много на високо се целиш. Софи искаше някое прекрасно цвете да я покани на танц. Но всички цветя танцуваха и пееха. Нямаха време да се занимават с Софи. И тя седна в отворения шкаф. Може би още не сме видени, мислеше си тя. И все пак никой не дойде. Накрая реши да отиде да танцува сама. Но. <пълзвър> Добре ли си? Наранили ли се? О, Вили, няма ли някой хубав мъж да ми помогне? Махайте се, добре съм си. Но, моля те, позволи ни. Защо сте толкова мили с мен? Разбира се, защото ни отстъпили гото си. Беше толкова щедро от твоя страна. О, м да. Вие наистина сте хубави. Можете да ползвате леглото ми. Няма да се оплаквам. Това наистина е много мило. Но не можем да го ползваме. Утре си тръгваме. Не! Моля ви, не дейте. Не можем да останем скъпа. Ще направиш ли нещо? Помори и да, да ни погребе в градината, за да можем всяка година да се връщаме обратно. Непременно ще го кажа. О! О, какво ли е станало с цветята ми? О, не се тревожете. Все още изглеждате толкова красиви. И да погледна градината си и... О, какво чудо! Усмихна се с най-красивата си усмивка. Сега, когато вярваше в магията, знаеше какво трябва да направи. Ида вече можеше да говори на слънцето и луната, пееше с лъжичките и танцуваше с растенията. Сега, когато вярваше в магията, я виждаше навсякъде около себе си. Цветята удържаха на обещанието си. Идваха при Ида година след година. Легендата разказва, че в градчето Куиксвил още имат цветя, които танцуват през нощта. Цветята на Ида, които донесоха магията в Куиксвил и усмивката на малката Ида.